Слінчик під батьковими ногами Анетто, що ти говориш? Яке ти маєш право? Ми все життя дбали Про твою освіту Ми виховували тебе Ми прищеплювали тобі поняття про честь Про мораль, про... Антуанетта вимкнула пилосос Краще б ти, мамо Прищепила мені поняття про те Як стати щасливою Було б більше користі ці слова, що пролунали у раптовій тиші, впали на голови батьків немов камені, такі ж важкі і несподівані. «Мамо, де сміття? Я винесу. А цим вимиєш раковину, сама. Поглянь, як це робиться!» Антуанетта полила густим розчином раковину. Повітря наповнилось запахом, подібним на хлор, але не таким неприємним – Близьким до морської свіжості, як обіцяла етикетка. Плями почали зникати на очах. А тепер береш щітку, отак потерла і змила водою, ясно? А що ж це за чудодійний засіб? Звела брови іще вище мати. Таких засобів на базарі греблюгати. Так дорого ж, напевно. Дорого. Кому дорого, а кому й ні. Це тобі подарунок. І це подарунки від Марка. А це гроші на ліки батькові. Від Марка? Мати вражено дивилась на величезну торбу, звідки дочка, немов факір, виймала дорогий сир, сметану, масло, ковбасу, продукти, про які в цій оселі пенсіонерів, хоч і особливих, заможних, бо ж батько ветеран війни, давно забули». «А це що, м'ясо?» «Так, коротко озвучила відеофільм із життя мільйонерів Анета. Озвучила голосом багатих, які не плачуть ніколи. І це також від Марка. Марк, прошам, котів батько, почувши вигуки Машеньки, і він причвала на кухню, важко опустився на табуретку в кутку. Марк, він що у тебе, єврей?» «А якби й так?» – зухвало підвела очі Антонета. «А якби й так, то нічого, хіба я що? Це порядний народ і вміє заробити копійку. Але ж він не з нашого кола, тато, як і з цим, і родом із села, це точно, навіть знаю, з якого?» А батько вже принюхувався до запаху копченої риби, хвіст якої спокусливо виглядав з пакета. Цей хвіст затолив від його бідних та чесних очей і село, і коло, і начебто єврейське походження того таємничого Марка. Залишився тільки запах, спокусливий запах старого, колишнього, заможного життя, коли отакі риби крутили своїми копченими хвостами не перед кожним ліпшим виповзнем з глухомані а лише перед обрано партійно принадлежними. Цей запах мав дію близько до нервового паралітичного газу. Обезброював і віддавав на поталу ворогові. «Відріж мені шматочок рибки, Машенько!» З куточка його рота скотилася слина і загубилася на зле поголеному підборітті між сивою щитиною. Старий не відчув цього, заклопотаний перед майбутньої учти з гастрономічними надмірностями. Нервово-паралітичний запах відімкнув сигналізацію. «Тато, тобі не можна багато солоного», – зауважила Антуанетта. «Так я трішечки, трішечки, Анеточко. я зовсім крапельку, малесенький шматочок. Так хочеться рибки, так давно не пробував». Батько просився, немов дитина. Колись він так любив смачно поїсти. Забув і про свій прокурорський тон, і про міфічну провину дочки, і про людину не нашого кола. Людина, яку звуть Марком, яка, можливо, єврей за національністю, що само собою є скарбом. Людина, яка робить батькам жінки з якою знюхався нехай і протизаконно, нехай і тимчасово такі подарунки –